Beraz, gaurkoan feminismoari buruz. Eh, Itzeinko dugu, eh, bueno, bagera kolektiboko eh, bilagunekin, endaiako eh, bilagunekin, isa egia zabal eta itziar barela, kaixo? Kaixo, txaldeu. Bueno, eh, gaurkoan eh, ostiralean, e proposatzen duzuten itsordu garrantzitsu bati buruz, eh, mintzatuko gara. Aizuzen ere, ba emaztea, etxearen proiektuari buruz aurkizpen hori egingo duzute ostiralean. Aho arratsaldeko zazpietatik aurrera izango da. Hendaiaeko borderline fabrikan, eh Trenkeltokiaren ondoan dagoen, eh, bueno, ba, eh, gune horretan, ezta? Beraz Emaztearen etxeari buruz, itzegiteko guazen pixka bat e, kokatzera gian deak ongi bulertzeko. Hor, eba elkartea, ari da bueno, ba, e, lan bat aurrera baten, e, elkartearen barruan bi bilan talde e, e, badaude, bat berdintasunari buruz e, lan egiten ari dena, eta bestea e, aipatu duguna, Emastearen etxea. Isa, pixka bat aldi guzu, ba kontatu, nun diktatorren, eh bueno, ba, eh oda emastearen etxearen ideia. Ebe e, ogeita e, Euskal Herriko elkargoa ja ayuda, eh hortan berdintasun lege bitartez emaztien eskubideak bultzatzeko aukera aukandu. Hortik, e, eba koordinazioa sortu da lurraldeko, feministaren elkarte desberdinekin, baiziketa eta emazte individuola kere, hor sartu dira. Hortuan e, hor, hori esan duzuna, bi talde lan egiteko, bi talde dira, bat berdintasunaren alde gehi egi udaletxekin, autetxekin eta hori e, berdintasunaren lana egiteko. Ba, eta bezitzen hori bat, e, emazte, ko, emazte txe bat, E, sortzeko iparraldean. E, gero hortik, 2000-2008an e, bia, e, kainan koordinazio hori e, elkarte bat egin dugu eta eba koordinazio buruz, baina e, mm -hmm. orain da hiru edo urte lan garen e, emazten etxen buruz. Hori da, eh? eta bueno, e, horri buruz, ari zarete pa, pentsatzen, gogoetatzen, eta baitare ideiori, proiektu hori nahi duzute partekatu, eh? jendearen artean, eh? partekatu nahi duzute horregatik e, itziar baitaren, bueno, ba, osteraleko itzordua, es? Bai, ze importante eruetzen zeigu, gainera, e, ba, ori, emazten iritsi haukitzea, ez. Zer da, em, emazte etxe bat? norberenantzat eta jakitehasei ideia jak dauden eta zer landu nahi duten, nola ikusten duten eta horri hori gustietas edo hitze egiteko, hori gustietas eta hori elkar trukatze hori, ez, plantan jartzeko eta informazioak pasatzeko baita ere zeukiko dugu hori mixa aipatuko dugu. E, Ziuraskime, ikiko dugu baita ere bizita, es, beste beste mazten etzekoak. Baina horretaz hitz egiteko, e, beraz, e, badegu itzor bai. du horizok esan desu, bezala, bai. ez? Oztiralean zazpitan bordelein fabrikan. Bai, eta, e, bizita, bizita hori aipatu dugu gula. beste esperientzia batzuk baitare esagutzeko aukera izango duzute, hor, e, ba, beste emazten etxe batzuk, e, bueno, ba, pixka bat aurkestuko e, dituzu, e? Ustedet, sumaiako esperientzia e, izanen da, Eta bai. bikarrena bordeletik edo nundik helduko da. Bai, Bamaz bordeletik eta Carmele López Garmendia Zumaiiatik. Eta olako saioak ere izanen dira uh, baionan eta garazin orain uh, udabrian uh, zea, uh -huh eta han ere, beste emaztenetxe, turriko dira, bai. ere trukatzeko, aipatzeko bere nola... Experientzia eta... Experientzia kokitzeko, eta gainera horra ipatu nahi dugu, afitxan eta komunikazioan jarri dugu la irundik, etortzen zirala e, bai. gurekin itzegitea. Me azkenengo momentuan e, beraiek esan digute, ezin zutela parte hartu, beraien motivo, barneko motibongatik, e, Beraz zorra gaitikan eldatu dugu eta zorionez lortu dugu, ez maiatik etortzea Euskal, mm. u, Euskal, emazten etxetikan, bae, emazten etxetikan. E, hori da bebera, beberaien esperientzia gurekin, ez, mm. e, konpartitzeko. E, e, galdera, galdera bat Iparra Euskal Herrian, oraindik ez dago emaztetxerik, ez da esistitzen, es. ez dago horrelako proiektu bat, horreindik. Gurea, ebarena. Bai, ebarena izango zen, lehenengoa ma, bueno, ma, martxan jartzen denean, eta guzti hori. Bae, bae. Horregatik garrantzia, epazen garena, itzordua, Eh, Ostira lontan, arratxaldeko bueno, zaspiretan bord, borderline fabrikan eh, bertan nah. izanen da E zerbait gehiozpimarratu nahi duzue? Bai, ez e, jendeak konturatu behar da, emazteak batez ere kasu honetan, baina bueno, mundu guztiek ere bai izango dala toki bat, oraindik ez nola edo nun edo se formarekin, baina bai izango dala feminista den toki bat. Eta uh -huh. feminista esaten degunean esaten dugu beregin helburuak izango direla bai e, sustapena ta a, a, o sea, em, e, emazten eskubideen sustapena eta e, garapena. Bai. Eta, eta hori kontuan eukibiar da baita, eta izango dela, toki bat, nune posilokiko dugu e, e, ba, elkartrukatu ez, eta, eta duintasunarekin, eta autonomia edo esateagatik. Baila, ba, noski. Dana, lortu. Ordu, bai oso importantzia dala aldan jende gehiena etortzea. Noski eta, bai eta proiektu hori aurrera ateratzen denean baitare, emazteren artean, ba, proiektuak eh, aurrera eramateko, eh?, Noski. Eh, bueno, va ba, usted eh horrekin, den aipatu dogola. E, berriro ere, eh, zabaltzen dugu, eh, horretarako, arratsaldeko 7etik aurrera Porterline Fabrika nosiera lontan. Orije. Mi eskerbia biei, eh, eta Itziar eskermila, eh, gorean ez bakarrik.